Та це чомусь не допомагало. Розмірковуючи про те, що коїться довкола і про те, що вона сама коїть, Софія крокувала довгою-довгою вулицею. Поруч зупинилася машина. Христить, Любчик. Сідай, підвезу, Софія. Привіт, Любчику. «Ой, що це у тебе в машині? Ти пограбував птахоферму?» На задньому сидінні Волги громадилися решітки з яйцями, ящики масла. Пограбував. І не тільки птахоферму, а ще й масло-сир-завод. Узяв для своїх працівників. «Сама ж бачиш, у магазинах пусто». Ти молодець, друже, не кожен керівник так дбає про своїх підлеглих. Так не кожен же з них, Любомир Христич, підморгнув Любчик і показав у усмішці свої перлинно-білі зуби. А кажуть, ти суворий вимогливий. Тут один з твоїх лікарів недавно плакався. Христич тиран, Деспот. Увечері ми з ним чарку п'ємо, а вранці я прийом у поліклініці проспав. Він мені й догану. «А, -а, а, Павлюк скаржився. Даруй, Софіє. Чарка й робота то речі різних порядків. Ми, колеги, можемо проводити вільний час у Село, знаєш, не Київ. Оперних театрів не густо. Але ж рівно о дев'ятій кожен мусить бути на робочому місці. Нема питань. Я це чудово розумію, Любчику, а от інші. Кажуть, що ти за кожну пляму на халаті влаштовуєш скандал. Влаштовую, правду кажуть. Але ж не лікареві. Одразу викликаю сестру-господиню тицею пальцем, де гудзик відірваний, де плямка, і примушую замінити халат. Лікар повинен ходити у чистому халаті і стежити за це мусить сестра-господиня. Я тих халатів дістав, на десять років вистачить. Хоч щодня у новому ходи. В чому тут тиранія і самодурство? Христеч, ти молодець. Я гордюсь тобою, жартома надула щуки Софія. От би нам такого директора. Хто зна, під вашим гарматним крісло захиталося ось ось впаде. Це я тобі, як депутат обласної ради, кажу І не пишіть ви тих листів на його підтримку Не ганьбіться Гидко читати, який він хороший Мені самі, гидко Якщо ти зауважив, мого підпису під листом немає Чому ж так? Ідеш проти колективу? – хитро усміхнувся Любомир. «Намагаюся зберегти залишки честі у безчесній ситуації. А я чомусь тепер систематично виступаю проти більшості. Хоббі таке!» І Софія розповіла Христичу про історію з Даркою. «Любчику, скажи, як ти оцінюєш усе це?» А отак оцінюю, що таких, з дозволу сказати викладачів, треба гнати від студентів поганою мітлою. На місці гарматного я б її з роботи звільнив за таке. Вимогливість і знущання – різні речі. Люди з вищою медичною освітою вже б мали це розуміти. Спасибі, Любомире. Хоч ти мене підтримуєш. Привіт, Оленці, помахала Софія рукою, коли машина зупинилася біля гуртожитку.